тільки отче наш. «У гнізда!» – розкотисто з усіх сил закричав Станімір. «Скоростріли! У гнізда!» Команда покотилася від сотні до сотні. Широко розтягнута полем розстрільна, стискаючись, мов, пружину, швидко збиралася в гурти. Ладувала кулеметні гнізда. Стрільці на ходу насаджували на кріси багнети. Перші кінотники на правому крилі врізалися в галицькі лави, кілька стрільців упали під їхніми шаблями. Застукотіли кулемети, сипнув густий рушничний вогонь, дико заїржали коні. Густе липуче повітря запахло смертю. Нервова дрож пробігла мироноєм тілом, в одну мить він угледів усю свою сотню. Лиця стрільців змінилися. Мирон такими їх бачив лише під Янчином, коли польський генерал Галер кинув проти галичан армію з шести дивізій, озброєних до зубів французами. Це були обличчя тих, що безоглядно йшли на смерть, і кожен думав лише про те, як узяти за своє життя якомога дорожчу плату. «Нехай буде воля твоя!» Мирон тамував нервове држання, яке затихаючи, збиралося під серцем у тугий клубок. Йому здавалося, що кожен стрілець щось викрикує, але за суцільною стріляниною нічого не було чути. Він уловив лише голос Петра Гультайчука, який поруч із ним кропив з кулемета, наспівуючи чудернацьку пісеньку, почуту від когось уже на великій Україні. «Бабусю, рідненька, ти всім помагаєш, Яке ж мені горе, ти, може, вгадаєш?» Спокійно, без надриву співав Гультайчук, А компонуючи собі на скорострілі, Який грав веселу пісеньку смерті. Під цю пісню вже не один кавалерист Завис на коні униз головою, Котромусь кулеметна черга перебила Путлицю від стримена, І він, сучий син, виявився таким здоровеним, що вивілена зі стримена нога влочилася по землі. На кінотникові стирчав рогом у гору будьонівський ганчір'яний шолом з великою, теж ганчір'яною, диявольською пентаграмою на лобі. І коли він упав разом з убитим конем, то не полетів шкереберть, а красиво ліг поруч свого чотириногого товариша, обнявши його за шию. Упав закривавлений Юрко Рабенчук. Здивовано схопився за груди зенек Богуш. Лице його стало великим-великим. Затявся гультейчуків кулемет. Люфа розпеклася до межі. Петро з плюнув на неї, аж зашкварчало, і перестав співати. Пекельний жар з'їдав легені. «І прости нам провини наші!» Під лісом виринула ще одна хмара кіноти і теж поперла прямо на них. Це все з якимось дивним спокоєм, подумав Мирон, шукаючи очима Станіміра. Осип стояв, широко розставивши ноги, і від того здавався нижчим. З його розірваного вище ліктя рукава цебініла кров. Осип винувато всміхався у почервонілий вуз. Видно, торкався його закривавленою рукою. Всміхався винувато, зніяковіло, але, мов би, з полегкістю. Відвоювалися. Миронові захотілося сказати йому на прощання щось дуже хороше, адже вони разом воюють уже третій рік. Познайомилися в російському таборі для австрійських військовополонених аж під Пермою. Звідти разом втекли, коли в Росії почалася революція. І відтоді не розлучалися. Спершу подалися до Києва, де розпочалася війна за Україну. Та потрапили у такий революційний безлад, що соромно згадувати. Замість безоглядного визволення краю з московського ярма, Київ півроку мітингував на вулицях, а провідники Центральної Ради боялися навіть думки про творення власної армії. Вони довго вимучували універсали про автономію, а коли нарешті зважилися проголосити незалежність, московська-большевицька орда вже стояла біля воріт. Осип з Мироном були тоді похабцем зліплені із прибули галичан гарматній півбатареї поручника Яреми. І наприкінці січня їх кинули проти червоних під Полтаву. Та вже через два дні надійшов наказ повертатися на загрожений большевиками Київ. Після кількаденних боїв за місто Горопашне українське військо покотилося на Житомир і далі на захід. Осип з Мироном доїхали потягом до Проскурова, звідти дісталися до Підволочиська, і там у рідній Галичині знов повернулись на коло своє, потрапили. До австрійських окопів. Вони разом пройшли італійський фронт, потім польський, і нарешті мусили пройти цей большевицький, останній, який вів їх через велику Україну на Київ. Бо так їм було написано згори, що до вільного Львова ви, хлопці, дійдете лише через Київ. Та, бач, не судилося. Між італійським і польським фронтами вони удвох на день. Заскочили у друговиш до Мирона додому, а як від'їжджали, Миронова мама Марія сказала Станімірові «Припильнуйте за ним, Осипе! Він такий неуважний в мене!» І шепнула Осипові на вухо Вершник: Може, тому Станімір тепер і всміхався так винувато, що згадав маму Марію. «Бідна жінка!» Її чоловік, Миронів батько, поклав свою голову ще на Маківці. Старший син упав на горіли соні, а тепер от меншенький. Більше нікого в неї немає. «Осипе!» – сказав Мирон і собі усміхаючись. «Дякую тобі за все!» Це вперше він звернувся до сотника на «ти». Ніби тут уже не було ні старших, ні молодших за рангом. Перед смертю всі були рівні. Тамерун мав на думці інше. Кров текла з рукава Станіміра, але ні йому, ні комусь іншому і нагадку не спало перев'язувати рану. На таку розкіш часу вже не було. У лівій руці Станімір стискав револьвер, шкодуючи, що не навчився стріляти з лівої. «Іди до дітька», – сказав він. Нова лава кіноти летіла такою рівною хвилою, що навіть большевики, які тільки но в лища та курінь, порозявляли роти від подиву. Лава! Лава! покотилася над полем, і минула ще хвиля друга, поки вони почули гучне і виразне «Слава!». Три сотні вершників з піднятими вгору шаблями, розсипаючись полем, летіли на запілля червоних.